dan al-kibar Baik, kita lanjutkan Kemarin kita sebutkan Persisian para ulama Berkaitan dengan Televisi Tak kalah ada pertanyaan Kepada Sheikh Abdul Nasir Zimbal Ya Sheikh Suratul Qafil Tifal Wah Sheikh Gambarmu itu ada di Televisi, masih belajar simbas marah-marah. Dia mengatakan, kredit dalil, kredit dalil, ambil dalil, ambil dalil. Ini pendapat Mufti Kerajaan Saudi Arabia, nah, yang yang istilahnya terkenal dan diakui oleh kaum Muslimin. Adapun pendapat Syeikh Mubin tentang televisi, beliau mengatakan ambil kapak pecahkan. Kenapa demikian? Dikarenakan di situ adalah suara wati arwah, gambar makhluk hidup. Dah-dahlah yang melarang tentang hal ini banyak sekali. Khabar Rasulullah SAW min safar Rasulullah SAW. Tiba dari perjalanan kemudian Aisyah waktu itu menutup jendelanya dengan keram Fi asil, Itu dengan korden yang ada gambar makhluk hidup. Fathawal fathalawun wanaros nawaitu rasulullah saw. Maka berubahlah wajah rasulullah saw. Asalnya rasulullah mengatakan, ya Aisyah, asad dan asad nasi ada banyak al makhluk ilmu. Allah dinahuhiuna Makhlukilah, waya'ansyah Sesungguhnya sesuatu yang paling berat bagi manusia nanti pada mulutnya mah adalah mereka mereka yang menjadikan tadi apa yang menjadikan, nah ciptaan ciptaan, ya eh Allah swt. Ia gambar-gambar, ataupun patung-patung. Akhirnya aisyah rojalalha, fa kalau fajatul isada, awi sedatain, awujarikan. Aku potong-potong tersebut Jadi Nah korden tadi Dipotong-potong dijadikan Satu bantal atau dua bantal Dari sini menunjukkan Bahwasannya suwar da'adil arwah Tidak diperbolehkan dalam Islam Demikian pula Hadis Abitulha Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ali bin Abdullah bin Umar dan juga yang lainnya. Innal malaikata la tadkhul baitan fi kalb wala surah. Sesungguhnya malaika tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar-gambar makhluk hidup. Dan tentunya di situ masuk di dalamnya adalah tilfaz. Orang semua akan mengetahui kalau itu adalah gambar maupun itu boleh ditampilkan manusia ataupun hewan-hewan. Demikian pula Ali bin Thalib mengatakan kepada Abdul Hayyaz, "Ala ab'atsuka kama ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak tamsil illa, Allah tidak qabral musrifan illa sawaitah wala la suratan illa tamastaha." Maka aku utus Sebagaimana Rasulullah SAW, mahuah kamu saya utus. Sebagaimana Rasulullah SAW mutus saya, jangan kau tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan, dan jangan pula gambar kecuali harus kamu hapus. Ini sebagian santri tidak faham. Buku-buku eh, tulisnya banyak gambar makhluk hidup, gambar-gambar pemain sepak bola dan sebagainya menjadikan apa? Malaikat Itu tidak akan masuk Ke tempat yang mulia ini Yang terhalangi Suatu hari Rasulullah SAW berjanji Untuk berjumpa dengan Jibril Ditunggu lama. Ternyata datang, datang Nah ternyata Ada Jaru Kelb Jadi anak, anak anjing Anjing yang di bawah hajanya. Setelah diketahui demikian Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan. Selanjutnya baru Jibril datang. Seraya mengatakan inna al malaikata lahdhul baitin bala surah. Artinya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar makhluk hidup. Kalau rumah tidak dimasuki oleh malaikat Berarti setan itu yang akan masuk sehingga mungkin menjadikan keluarga tersebut tidak barokah. Nah, dan kita mengetahui bahwasanya televisi tidak pernah di sana akan mencetak generasi yang handal penghafal Quran demikian pula penghafal Sunnah mencetak ulama dan lain sebagainya dan kami lihat bagaimana kondisi nah televisi yang di tempat kita ini penuh dengan tipuan-tipuan kadang televisi tampilkan film tentang sihir yang menjadikan manusia senang dengan ilmu sihir dan juga sulap fatwa dari saya saya Fauzan, sulap aja tidak boleh kita lihat Bagaimana ditampilkan sihir, tenaga dalam nah, Bisa nah menghilang, bisa macam-macam Padahal -macam. itu hanya tipuan saja Kalian juga ditampilkan adalah tuyul Ataupun pocongan dan sebagainya Menjadikan kaum muslimin adalah orang yang paling penakut Dulu ketika di belakang ini masih ada banyak bambu Anak kecil tidak berani ke belakang tidak berani ke belakang itu Sekarang juga masih banyak yang takut Pilihnya ke sini kalau malam Kenapa demikian teracuni Dengan Film-film horror Belum lagi nanti film-film porno Yang menjadikan kemaksiatan melanda Di mana-mana nah, Kenapa juga nanti Sinetron Ditampilkan bagaimana cara pencurian yang baik Cara menipu bagaimana Merebut pacar dan sebagainya Akhirnya apa menjadikan didikan yang tidak baik Nah dari sini Kalau kita sebutkan kemarin Fatwa Syekh Al-Saimin Ataupun Syekh Nas dan Lebani Itu adalah Adanya persisian Akan tetapi tentunya kita harus berhati-hati Kita mengambil Alhamdulillah bin Abbas Fa'ingkuntala buddha fa'ilan Fa'lyasna syajar wama laru hafi kalau anda tetap menggambar maka gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa jadi misalnya televisi yang ditampilkan pohon-pohon tampilkan rumah-rumah saya ataupun laut nah, jangan sampai mahu hidup di dalamnya ada tidak kira-kira televisi demikian Gak ada Di gambar-gambar Nah Ini jalan tengah yang terakhir Kalau tetap pengen televisi Nah, tampilkan yang itu Nah, itu pun labut. Kalau engkau itu harus nah, Terpaksa Dalam keadaan doruri Bukan berarti di sini Disitanya bermudah-mudahan Nah Dekan-dekan itu akan melalaikan Nah melalaikan manusia Jadi banyak berdikir kepada Allah SWT Dan juga Badan yang mah, Orang-orang yang menggambar Akan Allah perintahkan nanti untuk meniupkan nyawa Wa man'allu imman Yahuhu kakalki Hal-halku dzurrah, wayaku habbah, wayaku syairah. Siapa yang lebih Zalim daripada yang membuat sebagaimana ciptaanku? Maka buatlah, yaitu jagung, buatlah tepung, dan begitulah buatlah nabi biji bijian. Kalau kalian itu mampu, maka seluruh manusia nabi seluruh. Untuk membuat satu jagung saja, satu biji jagung, ataupun gantung, ataupun nah biji-bijian yang lain. Sampai sekarang belum ada yang mampu, jadi membuat jagung begitu, kemudian ditanam bisa hidup. Kalau cuma menanam kemudian tumbuh jagung, itu kan sudah ada bibitnya, ya, ndak? Itu bukan menciptakan. Artinya, misalnya kalian membuat sesuatu mungkin dari tanah ataupun dari Kapur, kemudian dibungkus demikian Akhirnya dari jagung, nah, Kemudian ditanam, bisa tumbuh Allah merintahkan demikian Itu tidak ada yang lebih zalim daripada Menciptakan sebagai penciptaan Allah yaitu makhluk-makhluk yang bernyawa Nah Terima kasih berikutnya An Abin Najib Daripada Syariah R.A An Wa adana Rasulullah S.A.W. ma'idah Wajdat minha al-kulub Wadrifat minha al-nguyun Ya Rasulullah Ka'annaha ma'idah Muwadda' fa'usina Qala ala usikum Allah Wa sami wa ta'ah Wa inta amara alaikum abdu'l-habbasi Wa innahu mani asminkum Fasalullah Tilafan kathirau alaikum disunnati Wa sunnati khulafat rasidin Tamus sekupiha, wa'adu alaiha bil nawajid wa iyya kumamuttafi al umur. Fainna kullu muhtadin bidah, kullu bi indolalah. Raud wa fi li an Wa kullu balalah min fil nara. Ini hadis yang sering diucapkan dalam pertemuan-pertemuan. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang betul. Menjadikan hati itu berketar Menjadikan Berlindangnya air mata Maka kita Waktu itu para sahabat matakan Wai Rasulullah Ini seakan-akan adalah Nasihat perpisahan Berikan nasihat kepada kami Rasulullah minta kepada Allah, Aku nasihatkan kepada kalian Untuk bertawakal kepada Allah wassalam, ah, Untuk tunduk dan patuh Wa antum marhukun alaikum Abdul Walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyi. Maka di riwayah, kaanna ra'sahu zabiibah, kepalanya itu seperti zabi Itu anggur yang kering yang kecil. Fa innahum ayash minkum fashallallahu ta'ala fankastira. Dasarnya di antara kalian kalau masih hidup akan banyak melihat perselisihan. Fa alaikum bisunnati Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnahul fal rasidin wal mahdiyyin dan sunnah wal kholaf ar-rasidin yang menjadi petunjuk. Taba'u biha. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. I'tba'u alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham, gigitan yang kuat. Wa yakum muhdathatil umur dawilah. Perkara-perkara baru dalam dalam agama fa innakulla mujaddatin bidah. Ah. Kalau boleh dan setiap perkara baru telah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan liwat an-nasai dan setiap kesesatan dan menyari neraka. Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang mau ilah itu nasihat seperti firman Allah dalam surat An-Nisa Wa ta'ala wala ma anzalallahu rasul ara'ait al-munafiqina yasudduna an kasududa fa kayfa idha sabatuhum musibatu mimma qaddamat aydihim thumma ja'u ka ya ya harifuna in ardana nahif billahi illa islama wa tawfiqa ula'ika ya'amullahu fi qulubihim fariqan hum 'andahum fi anfusihim qawlan bariqa dalam surah an-nisa Allah sebutkan Dan jika kalian mengatakan kepada mereka, mari kita mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, itu hukum Allah dan Rasulnya. Maka engkau melihat orang munafik, itu akan menghalangi manusia untuk mendekat dari dirimu, dari Muhammad SAW. Fakayfa idza asabat musibah bima qad tamat bagaimana kalau mereka itu mendapat musibah atas perbuatan mereka samaja'u ka ila hulabilah kemudian datang kepada dirimu bersumma atas nama Allah in ardana illa ihsanu wa tawfiqo kami ini kata orang-orang munafik tidak menginginkan kecuali kebaikan kami tidak menginginkan kecuali perdamaian yang sempurna. Taufiqo di sini. Itulah keadaan orang munafik. Berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Namun kalau mereka mendapat musibah akan bersumpah atas nama Allah bahwasanya kami ini sebenarnya ingin berbuat kebaikan. Kami ini ingin perdamaian. Ah begitu. Ini kata orang Munafiq. Padahal jelas-jelas mereka itu mengalahkannya dari jalan Allah, mengalahkannya kebenaran. Dari al haq dari da'wah, sunnah, wal jamaah dan lain sebagainya. Begitu dikatakan mungkin di nah, banyak orang yang benci kepadanya, mereka akan berakhirlah. Kami hanya sekedar ingin kebaikan, kami ingin perdamaian yang sempurna walakal ladzina amallahu mafikrubihim Allah telah mengetahui apa yang dalam hati mereka faarif anhum terpalinglah dari mereka waibhum berikan nasihat kepada mereka nah maka kulhum yang husin qawlan baligh qatakan kepada mereka itu yaitu perkataan yang membekas dalam hati terkadang dibutuhkan demikian mengatakan ada orang-orang yang ada tanda-tanda kemunafikan itu diucapkan dengan ucapan yang membekas dalam hati Biar terus berfikir bahawa menghala-hala jajan Allah SWT itu merupakan makar syaitan dan saya sebutkan bahwa syaitan dari kalangan manusia ini jauh lebih berbahaya daripada syaitan dari kalangan jin kalau syaitan dari kalangan jin begitu kita adhan lari Begitu kita baca ad-kursi lari Begitu kita membaca Al-Mu'awidat lari Dan lain sebagainya Namun setan dari kalangan manusia ini ketika Dibaca Al-Quran Pura-pura mendengar Nah pura-pura mendengar Bahkan juga kadang meledek Suaramu merdu sekali Kayak suara burung beo Hah. Begitu keadaannya Yang malah meledek di sini Ma'idah Biar Allah yang lainnya Ud'u Ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah Majadilhum billatihi ahsan Dan surat apa ini? Surat apa ini? An-Nahl Sarulah kepada jalan Rabbu Dengan apa? Dengan hikmah Hikmah di sini tidak diartikan sebagai orang awam itu dengan apa istilahnya mengikuti tradisi nenek moyang atau tradisi masyarakat, bukan begitu hikmah al-hikmah disini adalah mengikuti al-Quran dan sunnah walaupun tidak mencocoki apa yang menjadi peraturan di kampung tersebut terkadang kampung penuh dengan judi Tentunya kalau kita sampaikan ayat judi, mereka tidak akan terima. Kampung yang di situ ada tempat pelacuran. Nah, dengan itu ada di mana, mana? Hah? Kuyangan, nah. Nah itu khusus. Kampungnya tempat pelacuran. Kalau kita sampaikan ayat tentang pelacuran, bagaimana? Tidak mencocokkan peraturan masyarakat, iya benda. Di sini al-hakimah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, walaupun tidak mencocokkan peraturan masyarakat. Nah, ya sekali lagi tidak semua peraturan masyarakat sesuai dengan syariat Islam tidak. Wal-mau ibal hasanah nasihat yang baik. Bagaimana nasihat yang baik sama kembalinya? yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Wajadilhum billati hiya asan, debat mereka dengan berdebatan yang baik. Nah. Wallati takhafu suzahunna yuzahhunna fa wahjuruhunna fil mabaji wa taribuhun. Fa inadana kuntum fatabahu alaihim nasbila. Innahu inna ma kana aliyan kabira. Eh perempuan-perempuan yang hauter nanti nusus tidak taat kepada suami faizuhun nasihatnya mereka wahjuruhun nahwat dan juga hajar fil mado fil berpisah ya misalnya nanti kalau kalian jadi nam suami di sini ada suami istri kalau istrinya itu tidak taat pisah tempat tidurnya Kemudian wa tadribuhun. Pukullah. Nah, pukullah. Fa in atta'akum kala suda menaati kalian, taat kepada suami. Wa la tabu'u alaihin. Nah. Fa sabila maka janganlah kalian mencari jari jalan. Jalan kok tetap meneruskan permusuhan. Nah, kalau sudah di boikot nama meranjangnya Nah. Dan kemudian jadi dipukul. Sudah taat ya sudah. Nah, oleh saya kita lihat di sini adalah memberikan nasihat. Fai pertama nasihat dulu. Jadi tidak langsung main tampar, main tampar. Nomor berapa di sini? Nomor keberapa? Nomor tiga. Yang pertama nasihat dulu. Nasihat yang baik, istri yang taat. Nah, jangan sebaliknya suami harus taat kepada istri. Nanti rusak. Nah, karena almarah kelak mendila, karena perempuan itu diciptakan dari dila, dia rusuk yang bengkok. Kalau kalian mengikuti perempuan kan bengkok terus. Nah, kalau masih ngel, tidurnya berpisah. Nah, tidurnya berpisah. Masih ngel lagi bagaimana? Dipukul. Itu pun menjauhi Jangan sampai memukul wajah Pukulan pun tidak sampai membekas nah, Jangan mentang-mentang pendekar Istilah ditempel sampai tengkurap Ada cerita bagus Cerita bagus ini Dengarkan baik-baik ada seorang dari Inggris Ini damat damat. Inggris, Orangnya kurus tinggi Menikah dengan perempuan Amerika Besar, tinggi nah, Lebih tinggi daripada Suaminya Maka dia ingin menerapkan Ayat tadi nah, Nasihati Yang baik, setelah itu Pisah rancangnya Setelah itu dipukul dengan pukulan yang keras Akhirnya istri yang mengancam, kalau kamu pulang tak pukul lagi. Nah, dia ancam begitu akhirnya suami tidak berani pulang. <laughs> tidak berani pulang. Akhirnya cerai. Tidak perlu saya sebutkan siapa orangnya, yang jelas itu teman akrab kita. Yang dulu di Dambat. I, jangan mentang-mentang. Nah, laki-laki kadang istri lebih kuat, ya, tidak? Apalagi istri yang latihan karate misalnya. Nah bagaimana kalau suaminya kurus hmm. istrinya super hmm. eh tidak semua disini arjala, lukawam, anissa tidak semuanya laki-laki itu mesti lebih kuat daripada perempuan, tapi rata-rata nah begitu, rata-rata laki-laki lebih kuat daripada perempuan, namun tidak menutup kemungkinan disana ada perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki Iya, -laki. apa tidak? kalian misalnya ini yang di sini yang tinggi-tinggi sudah yang dipilih yang paling tinggi main volley dengan perempuan-perempuan Amerika yakin kalian kalah. Nah, saya yakin kalian kalah. Nah, bahkan dalam bulan sekalipun, ini <gainya> bukti bahwasanya ya tetap ada perempuan yang yang yang kuat lebih kuat daripada laki-laki. Nah. Jadi nasihat-nasihat nasihat yang baik Kalau mukul pun mukul dengan tujuan untuk Istri tersebut Bisa taat kepada suami Dan tidak menjadikan perceraian nah, Jadi jangan mentang-mentang tentara ini Setiap kali istrinya nah, Melakukan sesuatu langsung tempeleng nah, Akhirnya banyak perceraian Di mana-mana Ini nasihat Nasihat ini secara menyeluruh Dalam Al-Quran isinya itu aja Ad-dinun nasihat Al-Quran nasihat, agama itu nasihat Iya benda Semua isinya nasihat Kalian belajar di sini apa? Untuk mendapat nasihat Taib, ilahunak